По обіді спатимеш у ліжечку разом з іншими малятами, а увечері після роботи я прийду по тебе. Він погодився, цьомкнув матусю в щічку і понуро поплентався до групи. Однак в обід, коли вихователька з няною почали роздягати діток для денного сну, Сергійко усвідомив, що в його житті відбувається щось нове і невідоме, таке, до чого він не звик. Ростелене ліжечко, таке саме, як у інших малят, що спокійно лягали, вкривалися ковдручками, здалося йому чужим, непривітним і занадто білим. Його постелька вдома була такою гарною, з малюнками, на яких він любив, засинаючи, розглядати машинки, екскаватори, ведмажат чи котиків. Хлопчик заплакав. Так невтішно, так гірко. Сторінка одинадцять. І раптом маленька кирпата дівчинка зі смішними неслухняними рудими кучериками підійшла до нього, лагідно взяла за ручку і повела до виставлених рівним рядочком ліжечок. «Не бійся», – сказала вона так ніжно, так дбайливо, що у хлопчика відразу висохли слізки. Він подивився на дівчатку з вдячністю і навіть усміхнувся. А ось інший спогад. Вони обоє вже першокласники. На перерві Максим ще той розбишака. Нахабно підставив підніжку Сергійкові, який саме поспішав до їдальні. Сергійко, перечепившись, полетів уперед, інстинктивно хапаючись руками за повітря. Приземлився, наче й не боляче, без травм, але зачепив ліктем засклені двері одного з кабінетів. «Кривохатько!» «Завтра без батька до школи не приходь!» Не розбираючись у ситуації, гримнула на Сергійка Іванна Миколаївна. «Тоді завтра мене в школі не буде!» – приречено повідомив хлопчик. «Не зрозуміла!» – вчителька підняла окуляри і пронизала Сергійка пильним поглядом. «Я можу прийти, хіба що з мамою!» Ледве чутно видихнув хлопчик, уявивши, як засмутить неньку цей прикрий випадок. Добре, хай буде мама, вже трішки милосерніше погодилася Іванна Миколаївна. Діти, в присутності яких відбувалася та розмова, відразу приліпили Сергійкові прізвисько. Без батько, криво, хатько. Немов болючі камінці летіли навздогін образливі насмішки. Не смійте, є у нього тато, просто він тепер далеко, але скоро неодмінно повернеться. Несподівано почув Сергійко, дзвінкий войовничий голос Марисі. От тоді побачимо, ким виявитеся ви дражнили нещасні. Марисю. «А тобі справді щось відомо про мого тата?» – запитав хлопчик, коли вони удвох поверталися додому. Сторінка 12. «Чи ти просто вирішила вигадати, щоб зупинити ті образи?» «А ти сам хіба зовсім-зовсім нічого не знаєш?» – перепитала сусідка. «Мені колись бабуся розповідала про твого тата. Він же виріс у тій квартирі, де ви з мамою живете». Бабуся казала, що наш сусід несподівано зник, невдовзі після твого народження. Питали твою маму, але вона сказала, що тато поїхав кудись в іншу країну працювати за контрактом і скоро повернеться. Вдома розмови про тата були майже забороненою темою. Єдине, що було пов'язане з татом, це велика колекція марок, які, за словами Сергійкової мами, він збирав іще підлітком. З дозволу неньки хлопчик продовжив татову справу. То була рятівна соломенка для дитини, що так потребувала батьківської уваги, спілкування із дорослим чоловіком, якому можна довіряти як собі самому. З мамою у Сергійка були дружні стосунки, але ж вона всього всього жінка. Хіба вона може зрозуміти все, що хвилює хлопчика так, як зрозумів би тато? Кілька разів Сергійко намагався дізнатися у мами, бодай, щось про татося. «Мамо, я маю право знати!» Якось уже підрісши і вкотре наважившись порушити табу, рішуче вигукнув Сергійко.